「やあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあい わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、 なもにじもんごにもにゃまうフィラーんポーレ。 ما جعل الله من ب ح ي ر ة ولا س ا ئ ب ة ولا و ص ي ل ة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب 私たちはこの世の中であなたの و を聞いていること ي 知っている。 و いが言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを ا うことを言うことを言うことを言うことを言う ا とを言うことを言うことを ل うこ ا を言うことを言う ا とを言うことを言うことを言うことを言うこ や e いやあ、いや a いやあ、いやあ、いやあ、い i あ、いやあ、いやあ、いやあ、いやあ、いやあ、いやあ、いやあ、い t あ、いやあ、いやあ、いやあ、い a あ、いやあ、いやあ、いやあ、いや a いやあ、いやあ、いやあ、いやあ、a や a いやあ、いやあ、いやあ、いやあ、いや a いやあ、a やあ、いやあ、a やあ、いやあ、いやあ、いやあ、いやあ、いやあ、いやあ、いや a いやあ、いやあ、いや m いやあ、いやあ、いやあ、いやあ、いやあ、いやあ、い、い、 エニムリオアミニキリチョラジマジュエノンイナフシゼノアワクドロニオリオポトカイキワニンカニニエモンゴンティオマディオニョテバタンビエニレオアキアテンダ 「やはり今日は私の思い出を知っている ع で ل منكم أو 思い出を知 من غ ي ر ك す。 او آ خ ر ا ن من غيركم ان انتم ضربه ت في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا ق ر ب ا ولا نكتم شهاده الله mauti、ah hey, m このように私たちのことを知っていることを a w a na s i a Basi wawepo m a s h a h i を i w a w る l i miongoni を知っていることを知って a ることを知っていることを知ってい a safarini Namsiba wa mauti k a k u s i b て n i Basi washuhudia wingine ya uwawili wasiokuwa katika njini. Mtawazuia uwili hao baada ya sala na waapi kwa mwenyezi mungu. Mkitili ya shaka wakisema. Hatutapokea thamani oyote kwa haya hata kwa ajili ya jamaa na wala hatutaficha ushahidi wa mwenyezi mungu. Hakika hapo tutakuwa miongoni mwenye dhambi. ف إ ن عثر على أ ن ه م ا س ت ح ق إ ث م ا فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم ا ل أ و ل ي ا ن فآخران ي ق و م مقامهما من ا ا ن ل ذ ي ن ا س ت ح ق و ع لشهادتنا ي الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ ه بِاللَّهِ م ل احق من شهادتهما イケゴンドリカン i l ワワウィリハオウミスターヒキザンビバシワウィリウインギネオウトカナナワリフィウエニャコダイハキウシケマカモウヤワモンゾ Na waape kwa mwenyezi mungu wakisema, hakika ushahidi wetu ni wahaki zaidi kuliko ushahidi wawale. Na sisi hatujafanya dhambi, hakika hapo tutakuwa miongoni mwali o thulumu. ذلك أ د ن ى أ ن ي أ ت و ا ب ا ل ش ه ا د ة على وجهها أ و يخافوا أ ن ترد أ ي م ا ن بعد أ م وا ي م ا ن ه م واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين <ت ص في ق> Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilahu il il Akbar, Mwenye mluwamini, msimuulize nabi maambu ambayo mwenyezi mungu amekuficheni mkataka ya fichuliwe Na mkamuuliza nabi katika wahai wake kwa ni kurani inamteremkia bado Na mwenyezi mungu atakubainishieni itapuhitajika Mwenyezi mungu amekusameheni kwa ya siotajwa Hatukuadhibu kwa ni kwayo Na mwenyezi mungu ni mwingi wa mafira Na mwenye wasaa katika upole Basi, haana papara katika kwa thibu. Katika jamaa, waliokutangulieni, walikuwapu, waliuliza mfano wahaya, mambo mazito mazito. Na manabi wao, walikuwakalifisha ya kufanya, wakaona mazito kuyatenda, wakayaacha, na wakawa ni wenye kuyakanya. Kwa ni mwenyezi mungu, hupendelea wepesi, wala hapendelea uzito, na kukalifisha watu kwa wana yaweza. Mwenyezi mungu, Hakukupeni ruhusa kuharimisha kitu alicho kuhalilishieni. Na kwa hivyo mkenda mkawapasuwa ngamia masikio yao, na mkajizuia kwa tumia mkawaita bahira, mkawawacha kwa kuekea nadhiri, na mkawaita saiba, na mkaharimisha kula kondolume, na mkawatoa kwa tunza kwa masanamu, na hata kondola kiza lume na jike, mkamuita wasila, na mkakataa kumchinja dumedake. Wala mwanyezi mungu haku kufanyieni sharia ya kukuharimisheni msimtumie nga miadume baada wakisha zalikana kutokana nae matumbo kumi nae mkamuita hami. Mwanyezi mungu haku kutungieni sharia yoyote ya namna hiyo lakini waliokufuru wanazua uongo na wanamsingizia mwanyezi mungu na wengi wao hawatumi ya kili. Wakati wajahilia kabla ya wislamu, warabu. wakajiharimishia wenyewe asioharimisha mwenyezi mungu. Katika hizo nikua ngamia akiza maratano na mtoto wamwisho wakawadume basi wakimpasua sikio lake na wakaharimisha kumpanda na akawa haijuzu konfukuza kwenye kunywa maji au kula machunga na wakimuita bahira yani aliepasuli wa sikio. Pili ilikuwa mtu husema nikirajia safarini au nikipona marathi yangu Basi ngamia wangu ni saiba Yani aliachwa Na anakuwa kama bahira Tatu Na walikuwa kondroo akiza jike Humfanya huyo mtoto ni wao Na akiza dume Humfanya ni wa miungu yao Na akiza dume na jike Basi hawamtoi mahanga huyo dume tena kwa miungu yao Na humwita huyo kondroo jike Wasila Yani Amemwasilia ndugu ya dume Nne Na pia walikuwa akitokana na fahali mizao kumi, basi husema mgongo wake umehamika, yani umehifadhika na waka mutahami. Huwa basi hapandwi wala hatuiku imizigo. Na hawa makafiri wakiampi wanjoli kwenye yali alio ya teremisha mwenyezi mungu katika Kur'an na alio ya eleza mtume ilimpate kuongoka kwa kuyafuata wao husema ya natutosha tulio wa kutanayo baba zetu. Ya wafalia hawa kusemahayo, jepukua hawa baba zao ni kama nyama hawa, hawa judo loti la haki wala hawa eju injiya ya kuendea ya yosahii. Enyi mliwamini, fanyeni pupa ya kuendea kwenye matengenezwe nafsizenu kwa kumtii mwenyezi mungu. Upotovu mwingineo, hauta kuthuruni kiwa njini mmo kwenye uongofu na mnalingani ya haki. Na nyote njini marajewenu ni mwenyezi mungu peke ya kesiku ke ya kiyama. Hapo atakupeni khabari ya vitendovienu na kila mmoja wenu atamlipa kwa alio ya changuliza. Na wala hapa na hata mmoja ataishikwa kwa thambi za mwinginewe. Enyi mliwamini, mmoja wenu wanapuona alama za kukaribia mauti na hakataka kusialo lote, basi kushuhudia wasi ya huo iwe mwenye. Kushohili auatu wa Wili wa Adili fu katika jamazi nu, auatu wa Wili wenye nevo, ikiwa mmoza farini naisha raza mauti zikatokea. Wazuieni wa Wili hao baadhi ya sala wanapokuza nyika watu, na waape kwa jina la mnyezimuongoa kisema, hatu baadiliishi kwa kiyapo chake kwa chochote, hatayikiwa nikutufa sisi au yeyeote katika jamazi tu. Wala hatutaficha ushahidi. Haliotu ambrisha mwenyezi mungu kutimiza barabara. Kwaani tukificha ushahidi, au tukasema lisio la kweli, tutakuwa miongoni mawenye kudhulumu na kustahiki athabu ya mwenyezi mungu. Na ikione kana kuwa mashahidi wawili hao, wamesema uwongo katika ushahidi wawo, au wameficha kitu, basi waliona haki zaidi kushika mahali pao ni wawili wengine walio karibu zaidi kuhusika na warithi wa mali. hao washike pahali pao baada ya sala, wadhihirishe uongo wa wali utangulia, na waape kwa mwenyezi mungu kuwa wale mashahili wa muanzo wali sema uongo. Na yamini yetu inafazaidi kuliko yamini ya wale. Na wala hatu itupi haki katika yamini zetu. Wala hatu watuhumu mashahili wale kwa uzushi. Kwa ya tukifanya hivyo tutakuwa katika wali udhulumu, wanye kustahiki athabu ya mwenye kumdhulumu mwingine ya wei. Hukumu hii diyonjia ya karibu mno ya kuezesha mashahidi watuushahidi uliosawa kukuhifadhi kia pochao kwa mwenyezi mungu au kwa kogopa kufedheheka kwa kuthihiri uongo wao pindi ikiwa warithi watakula ya mini kupinga kia pochao. Nani, mumuangalie sana mwenyezi mungu katika vya povienu na ama na zenu. Na zitiini hukumu zake na muerathi nazo. Kwaani katika hayo diyo napatika na masla haenu. Na msikhalifu hukumu za mwenyezi mungu, msijie kutoka kwenye utifu wake, kwenyeye hamnafiishi kwa uongozi wake mwenye kutoka katika utifu wake.